235-12-КВ. Ні. Занадте, Валерій Володимирович, ваш син. Чого ви хочете? Зараз скажу. Нінон витягнула з величезної білої лакованої сумки папірця, розгорнула його, пояснила. Це я записала, щоб не забути чогось. Значить так. Безплатну ліцензію на торгівлю спиртними напоями у ресторані. Шенгенську візу для мене, і мого чоловіка. І джип широкий для нашої фірми «Росслабон». Який джип? Широкий, така марка. Широкий? А я як сказала? О все, о все. Інших вимог не буде? Стопудово. Залиште свій номер. Я вам завтра зателефоную. Чекатиму з нетерпінням. Дуже, дуже було приємно з вами познайомитися. До речі, мене звуть Вовчик Ніна Мануйлівна. Скажіть, Ніно Мануйлівно, а навіщо вам шенгенська віза? Для розширення кругозору. Коли Нінон відпливла, зайшов люмбаго. Чув, занадто й закурив. «Не слабо? Цікаво. Як швидко зросли у народу потреби?» «Володю, ти ж казав, що тебе ніхто не бачив на шосе, крім собаки». У відповідь занадтий зсукав експресивну фразу з п'ятий поверхів. Камінь, затягнутий сізіфом на вершину, з немилосердним гуркотом стрибав донизу, здіймаючи камінний дощ і спричиняючи смертоносні снігові лавини. Мабуть, Сізів у таку мить говорив те саме. Це було вже занадто. Глюмбаго підійшов до бару, накрапав собі і занадто мутекіли. Як гадаєш, скільки людей живуть у тихих водах і дивляться на шосе саме тоді, коли там трапляється ДТП? Яку спричинив ти? Без посмішки спитав занадтого. Занадто й загорчав. І другу чергу спрямував на Толіка. До згаданих частин мови додався займенник Ти. Можеш, але не треба, жорстко сказав Люмбаго. Діло пахне полином. Знаєш, який плакат висить у Пентагоні, час думати, гроші кінчаються. Отже, ставка підвищується, доведеться викликати важку артилерію. А тобі. Теж широкого джипа вистачить. По старій дружбі. Що мені потрібно, ти дізнайся, якщо ми завершимо операцію без втрат. Сподіваюся, під втратами ти не маєш на увазі мене. Занадто аж тіпало. Він ненавидів себе. Плазує перед якимись сільськими профурами з гарним апетитом. І проклятого міністра, який, мабуть, назнарошне... Підсунувся йому під колеса, аби боротьба так і не стала боротьбішою. Погляд упав на тези його виступу на прес-конференції, що їх підготувала Толікова команда. Око вихопило смішний хибов друг. Замість федерали – педерали. Іншим разом занати посміявся зараз зараз збісенів. «Хто?» – заволав він. «Хто підсунув мені цю гидоту?» «Це твої нероби, нехлюї, кляті федерасти!» Толік натицяв на телефоні номер. «Це з прокуратури, будь ласка, генерала Харченка». Тоді покликав до кабінету секретарку. «Ось телефони, зв'яжи мене з Хоменком Кочубеєм, Хутенько». «А хто такий Хутенько?» «О, господи, і ці люди хочуть гарно жити!» Хутенько це быстрее, значить. Ціто на комп'ютерному моніторі, що стояв на столі занадтого. А весело мерехтіла заставка: "Дайте денег". На дев'ятини до міністрової оселі сходилось люду небагато. У тихих водах, як заведено. На похорон усі, хто хоче, хай і все село, хоч і сто чоловік, і на могилки йдуть. І на обід зостаються. А на третини, дев'ятини, сороковини і годовини кого покличуть? Катерина постаралася.